Əbəsə, Qaşqabağını Töktü Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Əbəsə və təvəllə əncəəhül ə'məm O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi yanına bir körün gəlməsinə görə və nə bilirdin ki bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi və yaxud nəsihət dinleyib faydalanacaqdı əm Mə mən istəgnə fə əntə lehu təsəddə və ma aleykə əllə zəkkə. Nasiha ehtiyacı olmayanə gəlincə isə sən ona diqqət yetirirsən. Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا وَهُوَ يَخْشَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهْهَا Səy göstərib sənin yanına gələn, Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə, ona məhəl qoymursa. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ Rəz. Şübhəsiz ki, bu bir nəsihətdir. Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın. Bu Quran kəramətli səhifələrdədir. Yüksək və paq səhifələrdədir. Bu səhifələr elçilərin əllərində, möhtərəm və müt'i olanların əllərindədir. Qutiləl insa man akfare. ölsün kafir insan. O necədən nankordur. Min ay şeyin qadqahu min nutfatin xalqahu faqaddara. Qoy, baxıb, görsün, Allah onu nədən yaradıb. Allah onu nütfədən yaradı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Zümməs-səbilə yəssərəhu, zümmə əmətəhu fəəqdərəhə. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. zümməs məəda şənsərə bir zaman onu dirildəcəkdir. Kəlləmə yıqdıma əmrə o hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir. Fəli yənzuril insana ila taamih Goy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz. Ənnə səbəbnəlməə səbə. Həqiqətən yağışı bolbol bol biz yağdırırıq. Dum mə şətəqnal arda şaqan. Fə Sonra da yeri çat çat yarıb orada takıl yetişdiririk. وَعِنَبًا وَقَضْبًا هə belə üzüm və yonca وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا zeytun və xurma ağacları وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا sıx sıx bağlar meyvələr və otlar da bitirdik مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Bu neymətlər sizin istifadəniz və malqaranızın faydalanması üçündür. Qulaq batırıcı bir səs gələndə min O gün insan qaçacaq öz qardaşından Anasından, atasından anasindan atasindan vasahibatihi wabini arvadindan o gün onlardan hər birinin yetərincə iş olacaqdır وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَظْهَرُهَا قَتَرَةٌ. O gün neçə-neçə üzlərə toz-torpaq hopacaq, onları zülmət öryəcəkdir. Ulaikahumul kəfəratul onlar kəfirlər günahkarlardır.